neni ni depute chuchka wa polisi Ahmed Msangi kamanda wa polisi wa Mwanza kuna ajali imetokea asubuhi hii saa 10:00 na 10:15 ajali imetokea leo lenaitwa mwamaya makutano Kuimbako kuna barabara ndogo inakutana na barabara kubwa ambayo inatoka Mwanza kuelekea Shinyanga sasa kuna gari dogo namba timi ya 368 CWQ guys ilikuwa toka kijiji kinalitwa Shirima kuja barabara kubwa na wanabandeo walikuwa anakuja upande wa Mwanza sasa kwa hiyo ilifika pale kwenye mkutano ikaingia barabara ku wakati huo alikuwa na gari kubwa yani basi e kubwa T874 FWE kenya kampuni ya Superchem. Yeye ni alikuwa anatokea e, barabara kuelekea shinyanga anatokea kama shinyanga lakini hii ilikuwa imetokea Mbeya jana. Kwao nafikiria alikumpiga shinyanga Kwa sababu hii alikuwa anakuja Mwanza. Kwa o, hapo ndipo wao wakagongana. Katika ajali hiyo eh natabisha vifuo vya watu kumi kwa sababu ambonye nayo pala sasa hivi watu kumi katika ya watu 10 wawili ni watoto wadogo majurui wako saba wili ameeme na majurui wamekimbizwa pale hospitali ya Ngudu kwa ajili ya matibabu kama itatokea itahitajika kwenda kwenye hospitali kubwa zaidi madaktari daktari Boniface kuamua hilo dereva wa supa jembo alipata magari eh ni moja ya majurui lakini wengi ni kwenye ile gari hii kisindo patam eh, atafuta huyu dereva wa taxi tuweze kujua je ni mmoja katika ya watu waliopata madhara labda amefariki ama amemiminia kwenye majeruhi ama amekimbia vingine upenezwe naendelea